У цій хвилині, коли ви нас слухаєте, у нашому Українському освітньо-культурному центрі почався Великодній базар, який триватиме до 5 години вечора. Відвідувачів уже чимало. Чекаємо рівно ж і на вас. Просимо загостити. Дорогі радіослухачі, сьогодні пропонуємо вам наступні головні новини. Державний секретар Джон Керрі засуджує дії російських провокаторів у Східних областях України. Парламент Європи позбавив делегації Російської Федерації голосу. Правий сектор Майдану виступив в обороні євреїв в Одесі. З України і про Україну. Спеціальні правоохоронні відділи вислані з Києва відкинули проросійських демонстрантів, які в деяких східних містах України зайняли адміністративні будинки. Однак ситуація далі напруженою у Донецьку і Луганську, де проросійські демонстранти під'юджені провокаторами з Росії, далі тримають адміністративні центри під своєю контролею, включно із закладниками. Тим часом Путін просторикує про загрозу правам мирних громадян України, їхній свободі і життю. І оскаржує нову владу в тому, що вона накопичує сили Міністерства внутрішніх справ і Національної гвардії на території Східних областей». Однак російським чинникам замало неправди. Вони ще й видумали факт, що 150 американських платних найманців приватної компанії Greystone у спеціальних уніформах поліції та відділи націоналістичного правого крила сектора Майдану рівно ж знаходяться тут». Тим часом Джан Керрі, державний секретар Сполучених Штатів Америки, засуджує приплив російських агентів та спецпровокаторів з Росії, які переводять свою брудну розправу у Донецьку, Луганську і Харкові. У діалозі про майбутнє України Путін вимагає участі представників східних регіонів України, однак вимагає, що перед переговорами була представлена схема нової федеративної конституції України, що уряд України не бере до уваги, бо Україна – унітарна держава. На четвер, 10 квітня, ситуація в Україні виглядала так. У Харкові спецвідділи уряду провели антитерористичну акцію проти проросійських демонстрантів, які пікетували осідок регіональної адміністрації. Були поранені і 70 осіб були заарештовані. Демонстранти кинули молотов-коктейли у два бюрові приміщення». У Донецьку проросійські дисиденти проголосили суверенну республіку і заповіли на 11 травня референдум про федералізм або прилучення до Москви. Київська влада зуміла позбутися демонстрантів з осідку Служби безпеки у Донецьку, а в Миколаєві у Зударах з промосковськими елементами 15 осіб поранено. Проросіяни – Далі окуповують палату регіонів у Донецьку. Рівно ж у Луганську проросійські ворохобники зайняли оседок Служби безпеки. Тут проросійські сили взяли 60 закладників і, за звідомленням преси, замінували будинок. Загострення ситуації в окремих містах Сходу і Півдня України інспіроване ззовні та викликане підривною діяльністю Російської Федерації. Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ України. До здійснення провокацій залучені угруповання, які керуються російськими спецслужбами. Агресивні дії, що ставлять під загрозу життя і безпеку українських громадян, активізація сепаратистських сил та участю протиправних діях громадян Росії свідчать про намір здійснити другий етап окупації України, сказано в заяві. У відомстві зазначають, що диверсійна робота супроводжується масштабною пропагандистською кампанією, яка цинічно спотворює факти, застосовує шантаж і погрози, поширює відверту неправду та має на меті – виправдати втручання у внутрішні справи України. Колишній президент Польщі Олександр Квасневський вважає, що президент Росії Владімір Путін не планує зупинитися на захопленні українського Криму чи чергової частини України, а хоче отримати контроль над усією державою. Про це він заявив у четвер на конференції у Варшаві, на якій обговорювалася тема європейського лідерства у нових реаліях. Цитуємо. «Переконаний, що ціллю Путіна є не лише забрати Крим чи отримати вплив на Схід України, а його ціль – захопити всю Україну та включити її до складу євроазійської спільноти, що має поставити Путіна серед найбільших лідерів його держави, як Петра І та Катерини II, та повернути Росії статус супердержави», – сказав він. Квасневський зазначив, що очікує довготривалої кризи в Україні, зауваживши, що Європейський Союз та НАТО повинні готувати відповідь на можливий розвиток подій. Цитуємо: ми повинні бути готові до того що це не справа, яка згасне за кілька тижнів чи закінчиться після 25 травня, коли відбудуться президентські вибори в Україні, а буде тривати далі. Кінець Екс-президент Польщі висловив сподівання, що події в Україні приведуть до ще більшої інтеграції членів Європейського Союзу, зокрема у сфері створення спільної енергетичної політики та спільної політики безпеки, а також сприятиме активізації співробітництва, Зі Сполученими Штатами Америки Парламентська ансамблея Ради Європи позбавила російську делегацію права голосу до кінця 2014 року За таке рішення проголосувало 145 членів пар'є з 188 присутніх при цьому у резолюції було внесено поправку, яка забороняє Росії брати участь у керівних органах Пар'є і місіях спостереження, в тому числі за виборами. Від Росії потрібно припинити анексію Криму. Інакше Пар'є попереджає, що буде змушена посилювати санкції. Кілька голосів не вистачило для внесення про повне позбавлення держдумівців повноважень. Під час обговорення резолюції деякі делегати наполягали на припиненні повноважень делегації. У свою чергу представник України Сергій Соболєв порівняв дії Росії з діями гітлерівської Німеччини, оскільки багато делегатів заявляли, що діалог з Росією треба продовжувати, щоб не довести ситуацію до холодної війни. Водночас інший депутат від Грузії, наполягаючи на жорстоких діях по відношенню до Росії, наголосив, що тепер то обговорюється питання про проведення референдуму в Південній Осетії про приєднання до Північної Осетії у складі Російської Федерації. Вони, Росія, пишаються тим, що вони плювати хотіли на Європейський Союз. Я пропоную позбавити повноважень країну-агресора, сказав він. Юлія Тимошенко виступає проти парламентських виборів за відкритими списками. Про це Тимошенко сказала на прес-конференції у Донецьку, критикуючи мажоритарні вибори за підкуп виборців. Моделі виборчих кампаній за відкритими списками допускають схожу модель агітації, як у мажоритарці. Індивідуальна людина йде на округ збирати голоси. Це та сама мажоритарна система, тільки в профіль. Заявила Тимошенко: "Нам у жодному разі не можна повернутися до мажоритарної системи", додала Тимошенко. "На думку Тимошенко, у політиці працюють корупційні гроші. Нам потрібно, нам потрібна система виборів, яка мінімізує підкуп виборців", додала вона. "Тому, на думку Тимошенко, вибори повинні проходити за закритими списками, але попередньо їх треба відкривати для аналізу громадянським суспільством і видаляти кандидатів які викликають критику. Як відомо, система виборів за відкритими списками міститься у проєкті виборчого кодексу, підготовленого разом з європейськими експертами за підтримки ОБСЄ. Крім того, запровадження виборів за відкритими списками міститься в резолюції парламенту Європи від жовтня 2010 року щодо України. У системі виборів за відкритими списками виборці самі визначають черговість кандидатів від партій у списку. У системі виборів за закритими списками черговість кандидатів визначає лідер партії і його оточення» що викликає критику через кульварний розподіл місць. Тому позиція Тимошенко є досить зрозумілою. Правий сектор запропонував єврейській громаді Одеси захист і запевнив, що він не має стосунку до осквернення єврейських об'єктів у місті. Про це за результатами зустрічі представника Партії Свободи і головного рабина Одеси і Півдня України Авраама Вольфа Пише Forum Daily. Представник керівництва правого сектора прибув з Києва до Одеси після того, як у ніч на 8 квітня невідомі вандали намалювали свастики та написи «Смерть жидам» на десятках одеських будинків і єврейському кладовищі. Він запевнив, що їхня організація не має жодного стосунку до акту вандалізму і засуджує його. Більш того, правий сектор тепер вважає справою честі знайти і покарати тих, хто осквернив єврейське кладовище. Представник партії «Свободи» запропонував Рабену допомогу в охороні єврейських об'єктів міста. Рабен Авраам Вольф заявив, що вважає ці акти вандалізму свідомою провокацією проросійських сил, які намагаються втягнути євреїв у конфлікт. Він також повідомив, що вранці 10 квітня вони разом з представником правого сектора будуть зафарбовувати образливі написи. Він також повідомив, що вранці 10 квітня вони разом з представниками правого сектора зафарбовували образливі написи. Колишній президент Віктор Янукович та його оточення легалізували 77 мільярдів 200 мільйонів гривень доходів, одержаних, як припускається, злочинним шляхом. Зараз також проводяться фінансові розслідування щодо осіб, причетних до організації умисного масового вбивства людей та сепаратистської діяльності на території України. Особлива увага приділена пошуку та блокуванню грошових коштів та всіх активів вище зазначених фізичних осіб в банківських та інших фінансових установах України, зазначило у відомстві. Станом на 1 квітня на території України виявлено рахунки 67 фізичних осіб та заблоковано кошти. Загальна сума заблокованих держав... державним Фінансовим моніторингом коштів за березень в еквіваленті становить 2 мільярди 200 мільйонів гривень. У відомстві повідомили, що Україна направила запити до підрозділів фінансових розвідок 136 країн світу з метою встановлення та подальшого блокування банківських рахунків, корпоративних прав та інших активів згаданих осіб. «Жителі Криму зможуть взяти участь у президентських виборах у травні. Цьому будуть сприяти норми українського виборчого законодавства», заявила телеканалу ТББ заступник голови ЦВК Жанна Усенко-Чорна, передає Радіо Свобода. За її словами, жителі окупованого півострову можуть проголосувати на материковій частині України приїхавши в якусь із областей України. Виборці повинні звернутися в органі державного реєстру із заявою. Після цього їх включать у списки. Враховуючи відповідні дані по кількості людей, які прибули на материкову частину, я думаю, що в прикордонних межах може бути утворена ціла низка дільниць окружними виборчими комісіями які на тимчасовій основі забезпечать право голосу громадян, що опинилися в такій скрутній ситуації, відзначила Усенко Чорна. Янголи Інститутської. Історія п'яти сміливців, що рятували людей. Це історія про п'ятьох відважних друзів, які 20 лютого відчайдушно кинулися на передову лінію, аби з-під куль снайперів витягти поранених та забрати полеглих активістів Майдану. П'ятро львів'ян вже назвали янголами інститутської. Хлопці не просто рятували людське життя, але, самі того не усвідомлюючи, здійснили подвиг гідності. Ризикуючи власним життям та здоров'ям, вони знову і знову поверталися на передову, кулі снайперів їх обмінули. Хлопці – студенти львівських вишів, всі вони львів'яни. Ігор Фльорко, 18 років, Павло Дьокін 19 років, Андрій Седлер, 20 років, Микола Притула, 20 років, Ігор Галушка, 18 років. Хлопці дружать давно, вони сусіди. Навчалися в одній школі, разом поїхали на Майдан, разом пішли на інститутську і разом вижили. Хлопці дивом лишилися живими та неушкодженими. Поруч із ними вибухали гранати. У них влучали гумові кулі. Навіть осколок влучив Ігорю Галушці в брову, але ока не пошкодив. «Максимум, від чого постраждали – від газу і від вибухів», – пригадують хлопці. «Тоді трохи дзвеніло у вухах. Кажуть, що їм було психологічно важко, а фізично вони готові до нового бою». «Так завжди було. Щось ставалось біля мене, але не зі мною», – пригадує собі один із них – Ігор Галушка». На Майдан їздили кілька разів. Трагічним є їхнє звідомлення про смерть від куль снайперів, розповідає 19-річний Павло. Цитуємо, «Ми дивилися просто на нього. Коли снайпер вистрелив і бризнула кров, я озирнувся, а навколо тільки ми двоє з Ігорем і сім до вісім мертвих хлопців». Хлопця, що був поруч і ще рухався, снайпер добив. Він перестав махати рукою. Я дотягнув його до готелю Україна, тому і затримався. Я не бачив своїх, повернувся на інститутську шукати, коли біг назад, тоді їх побачив. Ви слухали дуже скорочену версію звідомлення про героїзм п'яти хлопців, про що написала Анна Новик. Матері горнусь, за тебе рідна і єдина. Щодня я в голові молюсь, щоби послав щасливу долю тобі, народу моєму, щоб освяти жадану волю. Що дарував тепер йому. Голос до тебе, Україно, Щоб нас ніхто не роз'єднав. Підставлю плечі, щоб коли Тьма, що за собою поведуть, і ми глибокі рани, а наші тілі за живуть. за тебе, Україно, і своєї сили віддаю, що відроди. 我 Дорогі радіослухачі, зараз почуєте коментар співробітників Голосу Америки про виступ Вікторії Нюланд, заступника державного секретаря у справах європейських та євроазійських Джана Керрі. Щирна тема конгресових слухань передає зацікавлення справами України як зростання порушень людських прав на Криму, підбурення сепаратизму в Україні, Питання одномільярдової допомоги Україні, диверсифікація джерел енергоносіїв для України та можлива ревіндикація Криму. Подібні настрої панували сьогодні на капітолійській гірці у Вашингтоні. Під час спеціальних слухань по Україні в Сенаті заступник державного секретаря США Вікторія Нюленд розповіла, що Сполучені Штати занепокоєні грубими порушеннями прав людини в Криму та зусиллями Росії з дестабілізації ситуації на Сході України. За подією стежила Тетяна Ворожко. Три слухання в Американському конгресі присвячені Україні за два дні. Агресія Росії залишається провідною темою зовнішньої політики Сполучених Штатів. Члени Гельсінської комісії при Американському конгресі хотіли знати в деталях, що саме відбувається в Україні та що робить адміністрація США, аби зупинити подальшу ескалацію конфлікту. Вікторія Нуланд розповіла, що державний секретар США Джон Керрі передав міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову документи, що засвідчують погіршення ситуації з правами людини на півострові після його окупації Росією. Повідомлення про порушення прав людини в Криму після його окупації Росією шокують. У захопленнях державних будинків Харкові, Донецьку, Луганську та Маріуполі Вашингтон чітко бачить руку Москви. Це далеко не стихійні події. Ці інциденти мають усі ознаки організованої кампанії з підбурювання сепаратизму та саботажу української державності, що робиться за вказівкою та за допомогою російських сил безпеки. Нулен представила політику США з розв'язання кризи, фінансова допомога Україні разом з МВФ та європейськими партнерами, тиск на Росію та одночасні переговори з метою деескалації кризи і останнє – посилення боєздатності партнерів по НАТО в регіоні. Американські законодавці, зокрема, хотіли знати, як саме планується використати державні гарантії США в один мільярд доларів. Я сподіваюся, ви можете відповісти на критику допомоги в один мільярд доларів. Кажуть, частина її піде на оплату боргів, які Україна має перед Росією. Це правда? Наш пріоритет і пріоритет українців полягає у тому, щоб використати наші гроші, аби допомогти в реформі енергетичного сектора та разом з МВФ в антикорупційних заходах. Але більшість грошей піде, аби допомогти соціально незахищеним українцям, яких зачепить підняття цін на електроенергію. Більша частина влади Росії у цьому регіоні походить з її статусу держави-постачальника нафти та газу політичної загрози відмови у газі чи агресивного тиску з підняття ціни. Була досить серйозна дискусія щодо ролі експорту американського природного газу, аби допомогти з цією проблемою. Можливо, треба допомогти Україні з переходом на альтернативні джерела енергії. Вікторія Нуланд відповіла, що США активно залучені в зусилля з реверсу газу в Україну з Європи та у покращення енергозберігаючих технологій. Також Вікторія Нуланд розповіла, що адміністрація США задоволена темпом реформ, які відбуваються в Україні. Але США хотіли бачити, щоб члени українського уряду частіше їздили на схід країни та вели діалог з його населенням. Що стосується повернення Криму, то це може статися в середньотерміновій перспективі. І важливим елементом цього буде економічний успіх на решті території України. Відповідаючи на питання щодо виборів, Нулан зазначила, що в адміністрації є всі причини вірити, що вони пройдуть успішно. Але аби їх результати були незаперечними у тому числі і для Росії, США надійшлють в Україну рекордну кількість спостерігачів. Вони дуже добре поінформовані, знають ситуацію в деталях і на них пропаганда російська не діє. І е, дуже добре, що у них є чітке... Бачення, розуміння, що сьогодні у східних регіонах України відбувається той сценарій, який був вже опробований у Криму. Тетяна Ворожко, Голос Америки. Дорогі слухачі, банк MB Financial запрошує своїх членів і громаду Філадельфії, околиці, скористатися з багатьох наших послуг. Ви маєте доступ безкоштовно до вашого конту через. Free Internet Banking. Якщо у вас запити, просимо сміло звертатися до наших працівників на українською мовою. Число телефону до MB Financial Bank 215-722-6566. Адреса банку 7918 Bustleton Avenue, Філадельфія. Пам'ятайте, Financial Bank є фінансовою інституцією, готова.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 або 215 329 1844. Щоб распрогодуймо адресу похоронного закладу 95 29 Baselton Avenue, або також біля катедри непорочності Зачаття при 717 Brown Street. Стоматологічна клініка Everest Dental міститься про 9892 Baselton Avenue у Філадельфії.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 Повторюємо адресу і телефон «Еверсдентл» – 9892 Баслтон-Евеню, кабінет номер 302, телефон 215-671-0188. З глибоким смутком повідомляємо, що відійшла вічність 7 квітня нагло наша Верджинія Гладун, великий прихильник Українського центру і довголітний працівник – Бюра у Філідельфії. Залишила у смутку мужа доктора Кена Гладуна та доньку Марусю з мужем Романом, з дітьми Іванкою Роксуляною, Христиною, Левком Івасикію і Луку Комаровського та доня Гануся з мужем Іваном Ллойд із донею Калиною. Похоронні відправи відбулися вчора, 1 квітня церкві біля їх дому в Нарберт, Пенсовенія. Кіло покійної Варджині спочине в Проспект Семетері в Канаді. Родина просить о молитві за спокій душі покійної. Вічна її пам'ять. Караєш її молоду за те, що так щиро вона полюбила коза. sleep Літопис важливих подій з історії України. 14 квітня 1756 року народився митрополит Антон Ангелович, автор праць з історії Української церкви. 14 квітня 1768 року у селі Медведівка почалося повстання «Коліївщина» проти польського панування на правобережній Україні. Його придушила Росія. 15 квітня 1918 року помер український повістяр Іван Нечуй-Левицький. 15 квітня 1951 року Сталінський указ про довічне перебування оунівців у спецпоселеннях. 16 квітня 1946 року відбувся перший конгрес АБН – антибольшовицького бльоку народів. 16 квітня 1956 року помер відомий поет і перекладач Петро Карманський. 17 квітня 1841 року народилася Христя Алчевська, українська просвітителька і педагог. 18 квітня 1860 року народилася поетеса Уляна Кравченко. 18 квітня 1885 року помер історик Микола Костомарів. І 19 по 21 квітня 1918 року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 У неділю 4 травня у Домі товариства Свята Софія 79-11 Вайдвудрот Елкенс Парк від 1 години 30 ранку до 2:30 тридцять пополудні відбудеться круглий стіл патріарх Йосиф Сліпий, очима молодих науковців, що буде україномовним круглим столом.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 який триватиме до п'ятої години вечора. Відвідувачів уже чимало. Чекаємо рівно ж і на вас. Просимо загостити.